Єдине, чого не сказав йому зараз Айдар, це про свої взаємний і Шолпан. Але Данило вгадував, уже відчував, що за розповіддю хлопця про трагічну долю батька і братів, про його власну біду, про те, як султан забрав собі у жодне молодшу дружину Айдарового батька красуню шолпан стоїть, ще більша особиста трагедія юнака. Він потрапив зараз у глухий кут, у без безвихідь. Став перед глухою стіною заперечення цього власного роду і племені, усього степу, у якому він виріс. Тут йому зараз вже не було місця. Він мусив кудись тікати. Куди? Але Данило мовчав, не помічаючи за азійським звичаєм якісь негаразди, якісь хвилювання. І він навіть не хотів висловити припущення чи думку або задати питання. Ні, І він чекав, повинен був говорити «Айдар». Пересиду кілька днів у горах. Тут не знайдуть. Та не дуже шукатимуть. А потім я повинен хоч на часину дістатись до свого аулу. Це у Передгір'ях. Звідси, на захід, десь із тиждень шляху. На Джайляу. Зараз має бути наш аул. Це у нас виїжджають у Передгір'я на літні випаси худоби, Завжди у своє місце. І я хочу дістатись... Того місця і узнати, що із матір'ю, що із моїм родичами, що там лишились. Хоч і там мені місця немає, мене вважають зрадником, отож рано чи пізно, касим Султан дізнається, де я, і тоді, мені теж у тому напрямку путь. Отож і далі їдемо разом. А відтак побачимо, похопився Данило. Бачиш, знову разом, така наша доля, юначе. Айдар зиркнув на нього, і в погляді хлопця Данило побачив біль і сподівання, змішані в одно, втрату надію, невиразну, благенько, але надію, ніби хворий, що раптом почав сподіватися, що одужує. «Ти ще молодий, зовсім молодий, і життя ще попереду, усе може трапитись, треба жити, треба жити». Мабуть, тільки навіщо? Для кого і, і все таки треба, хоч би для себе, для кого, що ти можеш жити. Ну, ти воїн, ти мужчина, а не слабка жінка. Ти мусиш. Давай поспимо, сказав Айдар. Ще часу вдосталь, а тоді подбаємо, що нам їсти і що робити. Вони так і позасинали, стомлені після важких випробувань минулої ночі, кожен під своїм кущем. І коли Данило прокинувся, уже вечоріло, а коли зиркнув навпроти, під розлоги дерева, де було Айдар, хлопця там не було. Коні паслися на схилі. Чути було їхнє похропування і легеньке шурпотіння трави під копитами. Данило встав, потягнувся, розім'яв тіло і відчув, що проголодався. Так, дійсно, він проголодався, він це відчував цього вечора, а ще хотілося пити. Треба б піти пошукати воду, подумав він. При такій рослинності десь недалеко має бути вода, джерельце якесь або потічок. Аж тут зашурхотіли кущі. Данило насторожно озирнувся, хапаючись за зброю, та з кущів Айдар. Через плече з нього виглядали зв'язані одна з одною за лапки кілька підстрелених гірських куріпок, а в руках був повний хоржин води. «Прокинувся вже, Варусуте? Ось, бачиш, я вчасно!» І він широко сміхнувся, блискаючи рівними білими зубами, очі його збіглися у зовсім вузенькі складочки.